Get to the chopper! Hej och välkommen till på 54. Tjena Gustav. Tjena Per. Och känner Helena. Hej. Tack någon... för att jag fick komma. Ja, ja tack själv. Vi har, ja, jag har varit inne på din Wikipedia-sida på internet och det stod ett ord där. Ullared. Mm, det stämmer. <skratt> kan du förklara eller utveckla lite? Eh, jo, alltså det var ju så här att eh, egentligen var det min väninna som hade idén. Mm -hmm. eh, och eh, det var ju inför säsong fem av Ullared. Som vi spelade in 2013. Mm. Eh, och då eh, hade hon det idé om att vi skulle söka till programmet. Och mm. eh, som jag alltid och brukar alltid säga ja till allting. Även den här gången. Och då så jag sa jag självklart ska vi göra det. Eh, och hon som då är lärare skrev en väldigt bra text. Och så bad det Emmanina till mig som är fotograf –och komma och ta några bilder på oss snabbt. Mm. Hon var på väg till Göteborg egentligen. Och vi hade träffats i Skara så hon kom bara så här att kasta sig i den och tog bara såhär tre, fyra, fem snabba bilder på oss in i bilden och kasta sig iväg. Mm. Och sen hann jag bara säga innan hon försvann att mejla mig bilderna ikväll. Mm. Vilket hon gjorde. Och vi valde snabbt ut två bilder tror jag det var. Och skickade in. Sen tre dagar senare, för vi hade skickat in så sent, fick vi reda på att vi skulle vara med. Mm. Och hon bara såhär, vet vi vi ska vara med? Ja men ja jag vet. Det visste jag väl liksom. Ja, det är klart ja, okay. så att Och på den vägen. Där. Sen blev man ju lite fast där. I det för att man för Eller jag tyckte att det var så himla kul. Mm. För jag gillar ju... Jag vill synas och höras överallt såna jag. Så ja. Sen blev det ju nästa säsong sex. Och sen blev det den här säsong sju då. Och, Jaha, du har du varit med? Jag, har ju faktiskt, jag följde ju det de första säsongerna. Men sen har jag hoppat av lite. Ja. Nej jag har faktiskt aldrig... Kanske något avsnitt man har sett ja. tidigare, men inte innan så där att jag har följt det, utan jag klart nu då. Mm. Men innan så tänkte jag bara att det var liksom trist program, som jag hoppas på har blivit lite roligare nu sen, sen jag kommit in. Då får vi kolla i kapp lite där. Det, ja, får vi vi det, här, det ja. finns på nätet, så mm. ja. Dplay, play okay. Snedstek. Ja. Mm. <laughs> mm. Och nu sitter jag här hos er. Ja. Perfekt, då kör tack. vi lite standardfrågor till dig. Mm. Så. Vi kör ja, till alla gäster. Vilken är din favoritfilm och varför? Um, då får jag nog svara. För jag gillar ju Lars von Trier som regissör. Och mm. då blir det nog melankolia. Mm. Uh, blir det för att uh, jag gillar Doblindagsfilmer. Och uh, den, den gav ett sånt sagt intryck på mig filmer För att, uh, eller på alla som den uh, kvällen satt i videosalongen. För alla, alla var helt tagna. Så här, för att det var ju sån surroundljud surround-ljud också. Uh, att det faktiskt kan hända sån grej. Man tänker aldrig på det. Liksom, och man, man tror inte att det ska hända, men det kan ju faktiskt Jag vet inte om Per vet vad du pratar om. Jag har inte sett den. <laughs> du, du, du måste ju se den. Ja Den är, den på den är tung. Ja, verkligen. Och, Jag är så förtjust i tragiska filmer. <laughs> Nej, men, samtidigt, först är den ju tragiskt. Man tänker så, herregud vad ska hända och sådär. Och alla ska dö och det så där. Men sen eh, blir det ju så himla bra när uh, nu vill inte jag berätta filmen för dig att se det brukar jag annars göra alla bara säger man sluta ja. jag bara jag bara så. Här. då för i slutet så är det ju den personen som man allra minst tror uh, hon får stötta alla andra mm, och uh, ta hand om dem och försöka få dem att inte bara tappa greppet utan och lyfta dem att uh, och, och så att det blir ju bra i slutet där så blir det mm. faktiskt bra och ja. de alltså. Det beror lite bara, på hur man, man ser det. När, man... jag, när jag talar om det till och med så börjar jag rysa. Mm. Så mm. Det, det är, det är där. är mm. så häftig, va? Mm. Ja, jag älskar den här filmen. Mm. Jag får sätta upp den på listan. Ja, den. Jag tror, jag tror det är jag. den är där faktiskt. Mm. Det är klart det måste jag. Ja. Sätt den högt upp på listan. Ja. Ja. Favoritmat? Favoritmat? Ja. Oj, den var jag inte beredd på. Um, <laughs> det blir ju någonting LCHF då. För det är en del som jag har kört här mm. i tre år. LCHF, mm. så... Eh, någonting Och så gärna vegetariskt Eller mm. mycket fruktiggrönt mm. Skolstorlek? 35, 35. <laughs> När vaknar du då eh, Halv åtta mm. Hur dödar man en zombie? <laughs> eh, ja men det är ju, Man får ta bort eh, huvudet Ja, mm. det är ett bra sätt Ja Chop the head off Och så har vi ju Blommans lyssnafråga Som blev min fråga ja, Det var du som tog över den jag. ja. ja Vilket spel av film är bäst Och vilken film av spel är bäst mm. Då kör vi lite lyssnare, på kör vi lite lyssnare och Svar här eh, Ariana Branell Haha, verkligen ingen fråga för mig Som inte kan spela, men gör ett försök Den första Tomb Raider med Angelina Jolie Tycker jag är bra, trots att jag inte hade en aning Om vad spelet var för något Spel som jag spelat är ju dessa gamla Nintendo och Sega-spel Som så får i sådana fall säga The Simpsons på Nintendo Eller Quackshot på Sega Om det nu räknas eh, Lukas Astelund. Hmm. Rent spontant så känner jag att Gremlins 2 till Nintendo är det bästa spelet från film. Både snyggt och roligt. Lite svårt, men oändliga Continuous och Password system problemet. Bästa film från spel är nog Pokémon. Och sen har jag en tillgrej men vi väntar lite med det mm. eh, Christian Brax svarar: spel baserat på film, räknas tv ser ja. ja. Ja, det tycker jag. Eh, I sådana fall blir, blir det Telltales of The Walking Dead. Och film på tv-spel blir lätt Double Dragon med Mark Dacascos. Axel Järv, Cluedo-filmen är förvånansvärt bra- och jag kan typ lika mycket om tv-spel som Gustav vet om Edward Young. Det vill säga ganska lite. Ja, jag känner inte till honom. Men antar att Tetris-filmen kommer att bli ett mästerverk på alla sätt. Tviksant. <laughs> Sen kommer det en amerikan in där. Steven McCoy svarar... Ucken ducken, vivenslide... Kom i Bastid, kom till Sweden <laughs> Lebowski, mi fuck you up. <laughs> Va? <Oj. laughs> det var, det, jag vet inte om det var det Weird. var. Ja. Det är som ett hot det sista. Ja, jag vet inte. Ah. Just <laughs> ignoring. Ja. Tom Grunier, Star Wars Battlefront första och tvåan är ju för himla bra. Och Tom, han måste vara med om två veckor. Ja, det får vi ja. boka. Svårt att komma på en favorit i andra filmen, men jag tycker att Final Fantasy 7, Advent Children är riktigt bra. Mm. Och både Lucas och Tom är från styrkorset. Jajamän. Uh, Mattias Blomberg, filmversionen av Silent Hill, gillade jag mycket. Jonathan Blomberg, en av dem är släkt. Ja, det kanske mm. Eller? Ja. Lara Croft, Tomb Raider. Älskade tarsanspelet på PS2 när jag var liten. Och de flesta Lego-versionerna av film. Martin Tillqvist, alla Lego-spelen är mer eller mindre värda att spela. De är baserade på filmer. Mad Max Fury Road, en fin Fallout-tvilling. lite luring där, men... Mm. Louis Louise Constanzia, Harry Potter Quidditch World Cup. Jonna svarar, gillade Lord of the Rings- The Two Towers på P PS2 när det gav sig. Och röja Ralf som film om det gills. Det gör han. Johan Weylander, gamla bordspelet Orient Express- var en höjdare baserat på Agatha Christie-filmen. Och Erik Holtmar säger- Ingen som nämnt GoldenEye. Spel till film tänker jag direkt Super Mario Bros. från 1993- Mm. som var min favoritfilm när jag var liten. Tror dock att jag skulle bli inte, att jag skulle bli lika hänförd av den idag. Nej, det tror inte jag heller. Nej. Det <laughs> var många liksom som sa Mm. Kul. Mm. Spelar du någonting? Nej, Nej. Nej absolut inte. Bra. Nej. <laughs> det är <blir> inte annat. <laughs> <laughs> Nej, man, jag tror inte jag... Jag kommer aldrig in på det liksom. Jag förr och blir fast för det. Nej. Mm. Nej. Och då är det ju svårt... TV-spel pratar ni om nu. Aa, ja, ja. <laughs> har du något bra eller? Ja, jag har uh, The Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay Okej okay. Det är typ Det är Svensk svenskproducerat spel Ja Se vad jag kan Ja Och uh, Resident Evil tycker jag var ett bra som filmerna film. ja. Jag har inte sett ännu en, av dem Nej Först är uh, Okej okay. Mm I ja, ah, Det är zombies, va? Ja, ah, mm. precis. Ah, det. Den är jag, bra. Jag det, jag vet inte. Har du sett den? Res Resident Evil. Ja, ah. eh, ah, för länge sedan. Ja, ah, ah, samma en, här. Man, det finns flera. Det är, bra. Ja, det är nog ah. mm. För det var länge sedan. Ja, <laughs> ah, för hela, hela filmen är halvdålig rakt igenom, mm -hmm. men slutet blir precis som i spelet. Ja, mm -hmm, okay. du... oh! <laughs> ah, för bra. jag minns den som inte Intervile, fast jag gillar inte Eller ja, de kan vissa zombiefilmer som man mm. kan vara. Annars eh, tycker jag att de flesta zombiefilmerna är liksom likadana så. Här. Det gillar inte jag. Mm. Ja, det kan nog stämma. det mm, kan okay, ja. man kanske ska skriva på också. Så mm. Har vi lite nyheter eller? Uh, jag vet inte. Eller har du lyssnat först? Eller så vi, ta <laughs> vi, vi tar nyheter? Vi kanske har olika ordningar. Eller? Vi tar nyheter först. Ja. Suicide Squad filmar om några scener för att göra den roligare. Ja, för att Batman vs Superman har fått kritik för att den var för seriös. Ja, det var lite synd. Ja, inte jag så rutcerarna. Nej. Vi ska Tack. kanske prata lite om den sen Men vi ska inte avslöja mm. något. Just Nej, det, den har vi sett också. Alltså <laughs> <Jag har slagit laughs> <inte. laughs> <laughs> okay. Disney gör en live action spin-off på Snövit och de sju dvärgarna. Finns det inte det redan? Jo, Snow White Ja, men Snow White är hans handsome. Jo, fast är det är nog en ny. Okay. Jag vet inte om de koncentrerar sig på dvärgarna eller. Ja, uh, kanske. Jag simmer säger att de intresserar mer superhjältemusik. Mm. tror vi på det. Ja, uh, uh, uh, kanske. Paul McCartney, ni är med i nästa Paris of the Caribbean. Oj. Uh, en ny animerad recentiv, Van Detta, kommer 2017. Mm -hmm. Och de är rätt bra. Och jag kommer inte ihåg om jag sa förra året. Det har vi nog sagt för Top det. of the Lake. Kommer. Andra säsong. Ja. Det är ju en jättebra serie. Mm. Så det gillar jag. Den ligger också på min lista. Mm. Har du en lång lista? Filmlista? Ehm. Uh... Nej, jag var här inne. Mm, inre, ja, då, ja, precis. Äh, jag har ingen fysisk risk, det behöver inte vara det. Nej. Jo, men det har jag väl. Alltså. Mm. Men, det är klart, alltså, men, så, ibland måste man ju leta lite för att komma på dem. Ja, precis. Mm. Och en del är ju egentligen serier. Nu när vi har pratat om serier lite förut så kom jag på min absoluta favoritserie mm, från mm, 80-talet. Det är ju med Anthony Andrews och uh, Jeremy Irons. Uh, en förlorad mm. värld heter det på svenska då. Ja, Men jag vet inte jag. Äh, det är för Vad är den heter? Nu? Jag kommer inte ihåg på den. Men, de är ju två unga pojkar. Då. Och, är de två eh, unga pojkar? Gör med? Gör så ja, det är ju från början på, på, på... Den är från 82, tror jag. 82, 82, 82. Om du googlar på det så kommer du säkert att man kan aha, köpa den aha. hela hela, se, äh, ja, hela serien. Som mm. en box. Mm. Liksom. Så, ja. Den är väldigt... Och det är många som gillar den. Om man... Om man googlar på den så det på. Om man läser lite så är det väldigt många som säger det som att det var liksom den bästa serien som någonsin har gjort. Till många utmärkelser då. Är den lång på eller? På det. Eh, ja, jag minns faktiskt inte, men den steg ju sig säkert över några år. Ja. Tror jag. Men just att jag gillar ju Jeremy Irons väldigt mycket. Jag har med det. Mm. Ja, han spelar så, bra. Ja, han är väldigt bra. Han kan spela så många olika roller liksom. Mm. Vi upp. Så, och så var jag ju väldigt ung då. Så. Mm. <laughs> Behöver jag säga om jag? <laughs> Så även John Markovic skrev jag också till dig. Jag vet inte om mm. jag skrev. skriva. Jag skrev Jeremy Harris också till dig. Tror jag. Ja, det kanske du gjorde. Ja, när vi pratade om favoritter. Mm. Mm. Så. Mm. mm. Ja. Så är bra. Fullt Alltså vi har ju fått. Eh, Jonna är ju lek. Ja. Läckmestad. ju Hon var ju med här för några avsnitt sen. Vad har du läst? Vad? Ja, vi får ju välja. Vi får en, en, ett scenario där vi ska välja vem, vem vi vill ha. Till exempel då, vem av de här tre vill vi ha som bilmekaniker? Anakin Skywalker, Q från James Bond eller Michael, nej Michaela Baines, alltså Megan Fox-karaktär i Transformers ja då säger jag ju handar från kyrda ja jag ska ja så kyrda de är klart sådan här med det annan kan det, det. husar också men jag tror kyrda lönar de flesta ja, det är klart då får man liksom en sån bilut med som man kan bara trycka på knapp så blir det raketiskt i sålt precis att så man åker upp på eller vad man vill vem vill vi ha som kok på vårt förebildtalk Oj. Du det är det Hannibal Beläktor. <laughs> Vincent Vega från Pulp Fiction eller Monica Geller från Friends Ja, det var lite svår Jag skulle inte, inte handla, handla första Inte Hannibal, nej Men, nej, men, nej, eh, inte. Antingen men Monica, har ni sett Friends, eller? Ja, lite grann Hon lagade inte eh, men hon Jag gillade hon henne, för jag. så att jag tar med henne Eftersom att hon lagade någon köttårta något, någon mm. gång <laughs> Uh -huh. Vad är eh, Vincent Vega då? Nej, men då får man väl bara cheeseburgare, men... Ja, uh... ah, jag tar uh -huh. Vincent Vega. <laughs> <Ja. laughs> Royal with cheese. Hon är jätterolig om där. Ja, jag tar också Vincent Vega. Han börjar är gött. Vad tog du? Uh -huh. Monica Mor Geller. Köttstårta. Ja, eh, Som securitys vakt då? Tony Montana, Kung Fury eller Ethan Hunt? Ethan Hunt. Ja, jag köper med. Fast eh, ja. jag såg ju faktiskt en eh, bild på Tom Cruise här. Eh, för två dagar sedan. Och, mm. eh, det var, om det var på Twitter eller vad det var. Men kommentaren var liksom att han såg ut som en hamster eh, hamsterintryck i en kostym. Som var för och, en, Om jag trycker in en hamster som en för tajt kostym. är han bli gammal det, nu eller? Ja, och, och det var faktiskt precis eh, rätt. Alltså, det hade jag kunnat säga själv. <laughs> Fast inte han lyssnar nu. <laughs> eh, så och han som också ja. han var hungrig. Han var ingen hamsterintryckting förut. för ja. utan han var motsatsen rätt Mots. ja. Det finns en motsats. <laughs> och den förut det. Ja, verkligen ja. Så att, men om man tänker honom i den här filmen då mm. så eller, ja. det är mm. ja, jag säger också Ethan. De ja. andra två är lite oberäknliga tror jag. Ja, verkligen. <laughs> ja, så vi, vi sparar. Vi har nog skrivit några filmer men vi sparar dem. Mm, vi. Så vi har några ja. Tack, Jonna Ja, tack, Jonna nu? Mm. Övrigt, eller är vi det är klart? Då kör vi lite Martins filmkort nu då? Ja, det kan vi göra. Ja, <skratt> <skratt> uh, uh, Vilken ska jag ta? Här? Får jag börja uppifrån? Jag börjar uppifrån. Alltså, ah, tar du en, så tar jag en och okay. sedan okay, ja. går vi runt till uh, Då börjar jag härifrån. Vilken film kommer citatet nå? No. Fanns Gud? Oj, Martin, känner det känner nästan det? så skön det annat, men inte riktigt. Nej, nej, det var det första jag tänkte också, men nu när jag ser svaret här. No. finns gud. Ja. Men det är ju en svensk film naturligtvis från... Får jag ge lite hit? Ah, ja, ja, ja. ja. 50-tal. Nej, börja på S. Jag är inne på Bergman fortfarande. S. Nej. S nej. Från 1957 är filmen. Är inte Ska det, säga. Ska säga. Ska som 1957. Ja, nej. Ingen. Uh, nej, jag så tror jag inte jag på 50-tal. Så som är en spegel. Jaha, det är också Bergman. Ja, låter faktiskt... Jag är inne på rätt regisserare i ja, Då ser jag mitt citat ja. då. Och nu får du vara med och visa mm. Mm. I vilken sport där en av våra större blonda exporter medverkar omtalas snus och får svaret från Sweden, like me? Jag tar om den här frågan. Från vilken sport? Är det inte ett citat? Från, mm. från vilken film där en av våra större blonda exporter medverkar Omtalas snus och forsv... Ja, hör nu. I vilken film där våra större blonda exporter medverkar omtalas snus och försvaret från Sweden, Like Me? Ja, det är väl det rock. De ah, man glömt att det kommer. Men är det, är det, är det någon som är någon äldre, eller? Det är väl Rocky. Nej, men en man skådespelar med är ju fyran. Då flung det. Universal Soldier. Nej. Nej, svårt. Ja, det är svårt. 1994 är den det, från. Jag, ja, det är... borde jag inte. Men alltså, en kvinna måste ju vara? Eller? Nej, måste det var det, jag... det är då det Ja, här. okej, det var det Men eh, Min favorit, alltså. Men och vår. Nej, det, nej, det var... Nej. Den var dålig den frågan. Ja, var... <laughs> Inga fler sådana frågor. <laughs> nu kör vi festivaler och priser här. Mm. När hölls den första filmfestivalen i Nej, jag har ju ett citat också. Vilken är den sista repliken i Freddy's dead, The Final Nightmare, proprietetet? Det är det också länge sedan jag såg det. Ja, samma här, väl? Well, eh. Något med bitch i alla fall. Nej. Nej. <laughs> Freddy's dead. Ja, rätt. Nej. <laughs> jo. Har <laughs> oh, du tjusigt? Nej, det var <laughs> jag var inte, det är det, men du har varit inte gisstig, jag har inte bara... <laughs> Oj, ja. Mm. Är det min tur? Ja. Då kan du gå på Festånd och prisa. Mm. Eh, European Film Awards statyett föreställer en kvinna i blysilver som står med händerna bakom ryggen och blicken riktad uppåt himlen. hon bär en långt med utskurna ja vadå utskurna hjärtan ögon Nej gissa igen Gissa igen Är det någonting med kläderna? Ja ja det är alltså hjärtan var ju bra något, men nej, det är någonting på som man kan se på Skönor. Ja, korrekt. Åh, vilken vacker klänning. Mm. Ja, de har utskurna ögon. Jag har inte utskurna ögon som ni. Jag har sett lite för mycket zombies ja. i mm. <laughs> framtiden. Ja, du är P. Då är det jag. Mm. Festivalerpriser. Vad gjorde Adrian Brody när han gick upp på scen för att ta emot sin Oscar för bästa manliga huvudroll i, för pianisten? 2002. Han snubblar väl. Han kanske skrek där mot någonting. Halle Berry var där och gav utpriset. Han kysste henne. Ja! <laughs> vad wow. Vad Ja, verkligen. När hölls den första filmfestivalen i Berlin? Den första filmfestivalen? Jag använder, är det, det är ju ja, säkert Harry länge sedan. Det är ju säkert... Ja, vad kan det vara? <laughs> 61. Ja, jag... Minus 10. Femtio? Ja. Ja. ja, men vad bra då. Han får det Är det jag? Mm. Då är jag på karaktärer här då. Mm. Vad har um, Patrick Bateman på sig när han går till attack med motorsåg i American Psycho från år 2000? Han har, då har han väl pyjamas på sig? Eller kostym Nej, fast det är ju lite där däråt. Alltså, du är egentligen lite på rätt spår... Om man tänker om man ska gå och lägga sig till sammanhanget. Antingen har man ju ja. eller så. Nåste. Som jag då, precis. Ja. Nej, Vattnet, han är, han är ja. naken. Ja. Ja. ja, exakt. Just det, ja. Den har inte jag sett. Eller? Nej, det är inte du <laughs> jag borde Jag har både läst och sett den. Ja. Right. Mm. Då ser jag mina karaktärer. Mm. Amelie Pauline-Poulain Pauline. Mm. har två tavlor ovanför sin säng. Vilka djur föreställer detta tav tavlorna? Åh, oh, jag skulle gissa att det är en kanin och kanske en sköldpadda. Nej, inte riktigt. Nej, inte riktigt. Men det är djur. Jag alla fall. vad jag Det var kanske en elefant och en. Uh... Jag har filmat att hon ser kaniner i molnen och därför jag tänkte jag gissa ja. det Jag vet inte hur jag är, jag det, ja, det, det som är månen med det Det är med liv från Montmartre. den filmen. Och du gissade den, Jaha, är okay. den filmen. Ja, men uh, jag ja du sätter inte sett den, tror jag. jag får, jag får skriva, du lägga på den lista. Jag får, ja kan du skriva upp det här ja. mm. ja. vad bra men, nej, men då är det väl något fluffigt Kattunga eller någonting. Mm. och det andra kanske är en liten fågel eller? ja en fågel, eller? En, vit ja. fågel. Ja. en vit fågel och en ja. skjuthund. hund sjuk hund <laughs> en sjuten hund <laughs> nej en, en inom parentes sjuk hund jag okay. får man inte vara riktigt Okej. Mm. Mm. Uh, okay. mm. Vad har karaktärerna i The Breakfast Club råkat ut för? Det borde jag ju veta för den har jag ju sett. Men, alltså, Jag var ju på bio på den till och med. Jag har inte sett mm. den nu. Äh, alltså, men, det var så länge sedan jag såg den nu. Ja. Var de bakför uh, Nej. Uh, <laughs> alltså, ja, men det var ju någonting. Alltså, det, det var ju någonting, men vad det var. Det, <laughs> jag kommer inte ihåg. Jag mm. var nog viss och bara sida på honom. John Nelson. Ja, just det. Jag, jag, jag skulle nog inte kunna säga vad filmen handlar om. Jag, så jag, jag, jag, jag bara sidrar på andra han hela och bara... <laughs> Tror jag. så att, mm, var ja, De har kvarsittning. Ja, ja just det. Mm. Det, var, det var något sånt här. <laughs> Never mind. <laughs> Okej, okay. är det jag? Mm. Um, då läser jag på popcorn här då. Mm. Vad användes som fiskbete i filmen Big Fish från 2003 eller 2003? Big Fish? Big Bickenburg. Fish. Ja. Uh ja, -huh. uh -huh. no, en skog kanske. Ingenting. Jo, men någonting måste man ju ha. Liksom. Uh -huh. En vikselring var det. Oj. Jaha. Uh -huh. mm. Ja, det var det. Den, den blänkar i alla fall. Fiskar är uh -huh. en blänkande sak. Någon har fisk. Ja, det är det, det är det. Jag tror att mm. de får någon storfisk ja. sista Då kör jag min popcorn ja. mm. I vilken James Cameron producerade tv-serie fick Jessica Alba sitt stora genombrott? Uh, det hette ju Dark Angel. Ja. De får det var bra på det här. Ja. <laughs> Han är bra på det här. Jag Just måste där. plugga till nästa gång. så. du får <laughs> ja. vara med fler. Ja, precis. Ja. Vilken rockstjärna har, förutom att ha gjort soundtracker till många filmer... På 2000-talet även producerat en handfull skräckfilmer. Rom Zombie. Ja. Oh, den kunde jag i alla fall. <laughs> en fråga. <laughs> Återigen, vem är det? Ja, Det vet inte jag känner, men. Nej, nej man vet bero på det, så är det. Är det jag som ska. Ja. Visa? Mm. Skådespelare. Skådespelare. I vilken Jack Black-film sjunger Black låtar som han själv skrivit och de övriga karaktärerna spelar sina instrument på riktigt? Jo, School of Rock. Kan det vara det? Men det är så... Ja, ja. <skrattis> Grattis. De har inte Nej, Jag är så glad att jag kan fråga. <skrattis> <skrattis>. De är de, ja. de är helt omöjliga, de här frågorna <skrattis> <skrattis> ibland. Du är bäst hittills här. <skrattis> Man mm. får göra diplom till dig så <skrattis> de mm. Hur många bröder... Nej. Hur många bröderna Cohen-filmer har George Clooney varit med mm. Alla? <skrattis> Ja, då kan man inte räkna ja, den senaste, för den, den var ju inte jordens. Oh, Nej. Så jag gissar på... ...två. Tre, säger jag då. Kan inte jag få ett rätt nu? Tre stycken! Oh, yes. Då är det fyra. Äntligen. Oh, Brother, Where'd Art Do? Ja. In Toll... Learned Cruelty. Ja, och Burn After Reading. Burn After Reading är med också. Och Hail Caesar. Och Hail Caesar nu. Mm. Men du hade rätt. Mm. Bra. <laughs> Äntligen. Eh, är det jag som ska läsa nu? Nej, det är Nej, det var du. Hur gammal var skådespelerskan Dakota Fanning när hon filmdebuterade i I Am Sam 2001? Hur gammal hon var? Mm. Vet du vem människan känner? Eh, nej. Vet inte det är, inte, så det känns som att jag inte vet någonting här, men så nu måste jag komma igen här. Det är samma Men då gissar jag så här på bara så här ja. 16. Ja, tror 16. tror att 16. Sweet 16. Aj, sju. Oj, sju? Oj, oj. Oj, som Drew Barrymore, då i IT. Ja. Typ. Det är är ännu mindre? Pressen. Nej. Hon. Nej. Det får googla det sen Ja, jag får googla. har inte är den frågan med här Ja, precis. <laughs> 80-talsfilmer du vet. Mm. Alltså eh, det favorit. Eh... Eh, ja, jag men alltså jag är jag kanske är några år äldre än jag. Tänkte säga hur många är. Nej. <laughs> eh, det tar vi sett. Mm. <laughs> eh, nu är det jag som läser om. Svensk mm. film här. Vad heter författaren till romanen som filmen Isprinsessan från 2007 baseras på? Och så typiskt. Det här hade jag ju kunnat faktiskt. För yes. henne gillar jag. Och henne följer jag på Instagram också. Mm. Hon har faktiskt gillat den av mina bilder också. Mm. Hon som har skrivit henne? Ja. Svensk författare. Ivsprins. Är det Camilla Läckberg? Ja, så mm. klart att det är. Okay. Som nyligen har fått barn. För... Första april. Mm. Mm. Eh, yes. Vad blir det? Är, det? Är du säker på det? Ja, <laughs> första det april, ja. ja. Det var inget aprilskämt. <laughs> Hashtag inget aprilskämt. Hade man det? Så var det faktiskt inte där. Ja, Ta. då kör jag min sista jag här, då. Jag här Vad heter Bergmans film som sommaren med Monica 1953? Då den visades i USA två år efter svensk premiär. Den heter ju typ... Ah, den, bad girl och sånt där. Ja, du får nästan rätt för det. Kan du den ah, Ja, ah, okej. Okay. Nej, jag tänkte bara direkt översätta liksom. Ja. Nej, men men den trisbar. de, de marknadsförde den som typ en erotisk film i USA. Ja, att hon är naken ja. en och Jo, man, och så, man ser att den har Ja, en gång. Ja. ja snabbt. Så, <laughs> så. Jo, om man, <laughs> man, man det är klart att man jämför med dagens filmer, vet du, så är det ingenting. Nej. Men du får du mm. tänka på Att det var länge sedan. Det, ja, ja men heter inte typ nej, bad girl eller något sånt? Ja, så. story of... Story. Ja, ja. Och, mål, och sen Mikael. har ju vi varit faktiskt eh, nästan lite först med det. För att vi mm. så, så visar de ju inte alla, du vet. Nej precis. sådana så. saker. Nej. Ja, nu, men alltså. Ja, ja, det lite kallades... gran, men de visar ju absolut inga... Det kallades ju Swedish ja, Sin när de eh, lanserade de här ja. filmen. Nu, så. Ja. <laughs> Den heter i alla fall Monica, the story of a badgirl. Precis. Så han ah, det. Okej, ta. ja det är klart han får det. Mm. Han verkar kunna liksom dina första avvisare i ja. filmen. Ja. Vilka skådespelare spelar huvudrollerna i filmen Under ytan? Och vad handlar filmen om från 97-åren? Oh. Under ytan. Vad heter hon med prick här? Lina, någonting? Nej. Hon med prick? Nej, det är Och blandat den här 30 november, vad heter den? Jag tror inte att ni klarar alla här Nej. Nej, jag har verkligen ingen aning av körkassan. Nej, han var med i ridet också. Oj, det borde jag kunna. Eller? Min favorit eh, svenska serie. Nej, var... var... Nej, jag vet ingen från ridet med. Nej, vet. Jag kan nog säga rätt det så. Ja, gör det. Mikael Persbrand, Johanna Sällström. Mikael, Mikael Persbrand var med i ridet. Ja, kanske han var. Jag ja, han spelar Ola. Aha, okej. Okay. Du kan fråga mig vad som helst i <laughs> ridet här. Vad Lennart Jäger var med i ridet? Nej. Nej. han var med i det här fall. Elisabeth von Gerbe och Torvarpelqvist. Bland andra. filmens tema är narkotikamissbruk. Ja. Oj. Så. Då var... Då var den leken klar. Ja, den svåraste leken. Ja, ja precis. alla ut. Ja. Ja. Då får ni sitta på mina. Nu kommer jag läsa upp en film baklänges. Typ lite, lite snabbt om dem. Du kommer inte läsa baklänges. Så jag. Nej, det kommer jag inte göra. <laughs> ja, Det hade varit kul. Men ja. Jag gillade det faktiskt. <laughs> det är kul. Jag gillar det verkligen. Ja. Ja, men, handlingen gott, är bra. populär. hippiesnubbe blir räddad från att bli avrättad och firar middag med sina kompisar. Får storhet och, och tappar folkligheten i rasande takt. Slutar som ensam snickare. Det här är ju Jesus. Ja. <laughs> film om Jesus. Jesus Christ Superstar. Mm. Populär hippiesnubbe. Ja, <laughs> hippiesnubbe. Ja, men då ja. tänkte jag bara på. Ah, vi mår jag tänkte på nu. Ja, <laughs> följde bort det här. Ja. En man blir äldre och äldre. Allt eftersom filmen togs. Jo, jag pågår. tänkte på han äh, McConaughey där. Matthew McConaughey. Mm. Tänker jag på. Mm. Ja, hippiesnubbe. Från äh, du vet den här. Äh, Ettan. Äh, han, han har ju bara tagit ner sig så lite för den här rollen du vet. När eh, du har Ja... det. Äh, är oh, vi... Ja, det är ja. den. För då är mm. jag lite hippie va? Kan man ju verkligen mm. säga att han är. Ja. Mm. All right. Ja. Kör. Vi kör nästa. En man blir äldre och äldre allt eftersom filmen pågår. Det är väl Benjamin Button då? Ja. Det blir ju baklänges för framlänges. Ja, det är ingen... roligt i den filmen. Då tar du kista. Ja, ja, ja, jag vet att men jag har inte sett den. <laughs> Nej, jag har inte jag sett så den så faktiskt. Jag har sett filmen. Nästa gång får du välja filmen som jag har sett mm. nu. <laughs> Killefiskar upp, ringer en vulkan med hjälp av ett litet monster. Kaos och ondska sprider sig över världen. Kort, kill, kort kille skiter i allt, går hem, har fest och röker pipa. Det är eh, Lord of the Rings-trilogin. Ja, jag tyckte det var roligt. Alltså, vet du, jag är imponerad alltså. Nej. Jag bara, ah, jag bara sitter, jag, Så kommer inte jag kunna prata med för att jag, så bara, jag är imponerad där. Jag kommer inte få fram ett ord till det. Nej då, nej. Ja, då men, får jag lägga wow. mig. kul. Mm. Mm. Mm. Ja, nej, det, det, han film. är sån där som man vet man vaknar mitt i natten och så bara vad heter där ja, Så den här filmen och så kan man inte som någon för man måste ta reda på det du vet. Man får bara <laughs> googla mitt i natten. Och så då kan man fråga han. Mm. Ja. Han var direkt Han är min backup. Mm. <laughs> man förstår det. Då kör vi för svenskare taglines. Mm. Och nu läser jag upp en vet två taglines för en film. Det är där som brukar stå. Ja. Längst ner ja. på en poster. eller på Tar du inte två? Ja, det är väl ingen tag längre Ja, det kommer vi på. <laughs> Jaha, okay. ja, ja, ja, det är ja, något nu, som är är lite jag börjar... beskriver filmen lite. Ja, ja, okay. Längst ner på en poster. Mm. Typ. Ja, ja, ja okay. Jag börjar ta den här. Och det så jag översätter den till svenska. <laughs> ja. Varje människa dör. Inte varje människa egentligen lever. Den har jag att före, tror jag. Ja, kanske. ett avsnitt. Jag bara håller på att översätta den i huvudet här. Ja, Everybody Dies. En tung film här. Nej, det vet inte jag. Ja, <laughs> ja men den vara, tung och lång. Mm, nej. Nej. <laughs> Vi tror Frihet! Braveheart. Ja. Aha, med <laughs> att, äh, <med laughs> mm. Ja. Att mm. Och nu har jag bytt ut ert namn här. Jag va? såg jag... faktiskt den igår här nu. Oj. på. Håller den fortfarande? Ja? Uh, Mel Gibson, du vet, den här... Uh. Alltså, inte Braveheart? Nej, men uh, Danny Glover. Mel Gibson och Danny Glover. Du har lite vapen. Du, du har lite vapen. Ah. Tre åker ja. igår. Mm. Så fick man skrätta lite, vet du. Så. Mm. <laughs> så då var man ju lite glad att se en ung igen. Ja, just det. Mm, också lite... Tar, tag, inte riktigt Hans, den är klänning och styra. <laughs> <laughs> ja. <gott>, ja. Nasty. Mm. Mm. Nu har vi bytt ut ett namn här då, till... För annars blir det för lätt. När det kommer till att göra dåliga filmer var Gustav den bästa. Edward. Du ser, han är ju grym. Ja. Jag måste till en Det hjälper nog Det är jättesvårt. Livslån erfarenhet. Listans liv. Listans liv. Jag borde ju skriva den med engelska. Det är svårt. <laughs> det blir helt uh, Jag ingen aning. Uh, Den har en svartvitt. Svart Schindlers list. Schindlers list. Listans liv. Listans liv. Jag bara slängt in uh, titeln på uh, Google okay. Translate och så blir det helt knasigt. Uh. Mm -hmm. Mördare kommer med leenden. Uh, the Dark Knight. Mix. Nej. Nej, det utöversatt. Med ja, maffiabröder. Jaha. Uh -huh. Jaha, okej, okay, ja. Filmexag ah, like. nu får du ge så en läxa som vi ska se till nästa avsnitt. Eh, du drog några för film... mig innan där. Jag ja. vet inte om du kommer ihåg vilket det var. Jo, men... Eh, eh, ja, det var, ju, var det ju fler filmer av Lars von Trier. Det mm. är den senaste då. Eh, Anti Christ Den senaste... Eh, eh, Nyfomeniac. Ja, jo, men... Just men att, Antichrist... Jag, ja. Just där, den var från 2007... Antichrist. Nej, 2009 menar jag. 2009. Ja, ja men det, du, du, det samma samma. Ja. Jo, men... Ja, just det. Förlåt mig. Jag Nej, <laughs> men Och den var ju riktigt här. Um, fast du hade du inte sett Mellanskolia så egentligen. Men den har du sett. Jag har sett alla. alla för, just de har sett jag allt. Så, ja, <laughs> ja. Eh, Jo, för att hon är min favorit nämligen Charlotte Gainsborough. Mm. Mm. Det är därför jag ser allt med henne. då. Jag tror, jag tror inte att Per skulle klara sig klara att ta sig igenom en Tror du inte? Det? Jo men den det är riktigt tung. Ja det är den ju, ja. verkligen. Ja det, det är den. den. är ju verkligen alltså helt. Man måste se det. Fast man blir ju helt, man är helt tagen. Ja. Man blir, man ligger där helt så. Här, jag var helt, ja, ja. helt inte Åsåg mm. jag, jag gör... inte Vad fan håller han på med? Ja, nu tänker så. jag så, Fast det är man ju alltid om hans filmer. Ja, men det här är något... Ja, det var verkligen... Och för att jag tyckte så synd om han också. För att nu gillar jag han vanligtvis i hans andra filmer faktiskt. Willem, därför Men sen, alltså i den här filmen så tyckte jag bara så Åh, stackare! Jag ville bara ta honom i knät. Ja, det är lite synd om honom i sköpning. Bara klappas här, bara... Kommer man mindsting till in där? Ja, riktigt, alltså verkligen. Så att... Ja... Man, ja, äh, nej men jag, jag skulle väl någon den. från trier som inte per har sett någon ännu. Ja, men jag har inte sett men eh, men du har inte sett ja. någon man ja ta den då för att jag sett den ja okej har bara sett den eller bara två ja. precis, men, det är sådana här finns som jag skulle kunna se på igen och igen <laughs> mm. så, för att det är ju en väldigt svår film att spela men mm, äh, ja. det är klart att att han väljer henne till en eller men så och, vi tar inte i Antikrist. Ja, gör det. Jag gör det. vet inte om jag vill se om den, men det kanske kan, kan jag offra mig och ja, men ja. det. Ja, men den här gången kommer det bli lättare, mm. vet du. Mm, mm. För att första gången är alltid svårast. Är den så jobbig? Ja, den är den. Jag blir bara, bara svettig nu bara jag tänkte på den, faktiskt. <laughs> det Är sant? Alltså, jag, jag får bara plocka Jo, men det kan bli kul att se din reaktion på det. här, per. ja, Ja, ja, ja. Alltså, alltså, som du vet hur den är, så får du ladda upp mig lite, ja, kanske popcorn liksom... Nej. <laughs> på... Nej, men på när man vet kubban och, <laughs> ja, och så så här du vet och... Mm. Ja. Ja, det... och sen så om du inte klarar av det alltså och sen kanske något eh, liksom att mot läpprester då. Ja <laughs> något extremt lätt efteråt och sen ja. får du ju du kommer kanske få lite ont. Ja det har jag hört faktiskt. Sån får se minns också så. Ja alltså jävlar det börjar tänka på det. <laughs> Jag vet inte om vi stackar <skrattar> eller... Då <skrattar> jag nu egentligen. Då kör vi filmdekta Antichrist. Mm. Mm. Mm. Tack så mycket. För att så, jag vet vissa, en av som är väldigt nöjd. så är det när man blir chockad. Du vet. Vissa gråter ju hejlöst och vissa börjar helt hejlöst. Jag är inte alls skattar skrattar det där därför jag börjar så jag, jag bara tänker att är så hemska. Jag vet för en av han han som är väldigt nöjd nu. Axel. Axel gör han här. Han, han är ju... Axel är 16 år och har... Ja, nästan lika vass som Gustav. Mm. Oj, man kan inte ljuda in honom. Han har varit med Han har varit med Jaha, mm. okej. Okay, ja. ja. Jag jag skulle vilja träffa honom. Jag tror vi skulle ja. ha och prata om. Det. Han bor i Halsta Hammar. Oj, haha mm. Och jag såg på min Facebook nu att jag känner en till från Halsta Hammar. Oj. <laughs> då får du åka lite vi och köra en dubbel dejt. <laughs> oh. <laughs> ja, dubbel dejt. Då hoppar vi har sett mm. några filmer nu då. Mm. Eh, ja, så den senaste filmen så var, mm. eller ja, det, det är nog flera förresten för jag fick inte ta någon barnfilma Jo, jo du får prata om den på. här äh, Hotel Transylvanien mm. ah, är rolig. Ja, Jag tror man har inte sett den, men ettan är jätterolig nej. Jag har inte sett någon av den Ettan är faktiskt inte. rolig nej. Man, nej, just du kanske inte har barn själv Jo, mm. fast just de har vi inte gått på än Nej, för att men borde nog göra då faktiskt för att det är bra musik liksom så och Och, nej, men den är riktigt bra faktiskt. Mm. Och yep. originalet, eller nu har jag ju sett bara med svensktal, i och med att mina mm -hmm. barn blir mm -hmm. svensktal för de är så pass små. Men annars original är det ju Adam Sandler. Nej, och han är så. rolig. Så ja. <laughs> Håll därför jag. Hur ja. gamla <laughs> är barnen? Sju och nio. Ha? Så att. Ja, de kan ju läsa text, men de hinner ju inte med riktigt. Jag ska läsa dem. Jag kommer börja liksom. Från de nästa år, typ. Så, nej, nu tar vi original här, för att jag vill se original. Mm. Att, mm. Mina barn så... gillar ju att köra lite varannan gång, typ. Svenska och engelska. Jaha. Och de är ännu mindre, tre och sex. Okej. Okay. De fattar ja, man, ju inte, men de tycker nej. det är kul att... Och... Ja, man hör på ja. russen liksom. Mm. Det är roligt. Man kanske börjar med svenska och samma på, på engelska. Ja, men mm. tack för tipset, alltså, för mm. att eh, jag vill ju alltid se med original. För de fattar ju ändå, och om de har sett den på svenska innan, så förstår de vad som händer. Ja, jag tycker jag brukar säga det, men man har sagt Nej, det gör vi inte, det gör vi inte så. Okay. <laughs> Man producerar liksom hög ut så. Uh -huh. Men uh, jag ska Varför säger säga det nu uh -huh. så tänker jag mm. Nej, men jag såg i alla fall det åt hans igång I en där Så första... den tipsar jag alla som har små barn då Ja, mm. uh -huh. i första filmen jag vet tipsar. jag när vargen Ligger och sover och de drar ungar, Hur många ungar som helst Varur, Ja, det är ju eller... den här uh -huh. pappan du vet uh -huh. Och så när han ringer på väckning Jag har inte beställt väckning Nej, men det är, ju, det är ju, Han har ju beställt till alla rum. <laughs> han har inte fått så någonting, vet du. För Nej. han har ju läget med den här, och han, hans ögon är bara helt... <laughs> det, det kan bilden. man relatera till faktiskt när man har barn och sådär. Så, ja. Eller små barn alltså, som ska gå upp tidigt. Då. Aj, mm, alldeles för tidigt. Ja, många gånger. Även om jag gärna går upp tidigt. Då. Mm. Jag sitter där, där väl säsong två. Ja. Jag klämde den på en dag. Vilken var bra den var. Jag har inte det, sett färdigt Jag har då? sett nio avsnitt. oj. Ja. Ja, oh, oh. riktigt jäkla bra. Ja, och, oh, och jag har ju svårt, nästan alltid haft svårt för Jon Bernthal. Ja, han, han är ju fantastisk i Ja, verkligen. Så, um, mm, det här gör han verkligen sin livsroll enligt mig. Ja, och han är sig bra också. men det var han i menar mm. mm. Men han skötte sig som han ska skötta sig. Jaha, okej. jag Ja. Mm. Det har bara lite snabbt, snabbt inhopp. Mm. Ska vi prata lite om Batman versus Superman? Kan vi göra. Den var vi ju så. Har Olsson sett klart på den här nu? Jag vet inte. <laughs> Men Vi, <laughs> vi lite spoilar för... inte. Nej. Ja, ni var här i Leechriping och kollade. Ja, mm. och gjorde ni? Mm. Mm. Jag. jag tror jag läser faktiskt på Twitter. Mm. Mm. Mm. Uh, av Zack Snyder. Mm. Av ja, från 2016 då. Mm. Med Henry Cavill, Gal Gadot, uh, Ben Affleck med flera. Jerry myers Till exempel. Mm, ja, Han spelade Alfred för Nu fick jag ju ännu större intresse av att, att se honom. Jag gillar alltid det, det här faktiskt. Intressen. Ja, alltså, det var bra. Batman var gym. Ja. Superman var lite småtråkig ja, var också Jag får nog gyn. planera in den nu. Nu kommer min barn ge det veckan när jag satt. Ja. Då kan jag göra vad jag vill. Vad tyckte du om Lex Luthor? Så där. Jag var lite som man har hört om det, att det var lite Joker utav det Ja, precis. Han var ganska lik Jokern, ja. Mm. Det var någon som jag reagerade, reagerade över. Bäst av allt var Wonder Woman. Nej, han var bra, men jag tyckte Batman var bäst. Ja. Um, det här är ingen film som har växt efter jag såg den. Jag tyckte han var väldigt. Den var riktigt underhållande för stunden. Ja. Och absolut inte så dålig som man hade hört. Nej, verkligen säga. inte. Men det är ju vissa grejer som är lite väl enkla. Ja, Genvägar de tar för att föra handlingen framåt Vi kan ju inte nämna riktigt vad <laughs> Men <laughs> det finns en specifik sak Men det var okej att se på bio i alla fall Ja, det var det. Som mm. du sa, för stunden är den bra Och väldigt snygg, snygga effekter mm. Jag hörde ju folk som säger att den var väldigt dåligt klippt Men jag vet inte om jag märkte det så jättemycket mm. Kanske kanske att den kändes lite hoppig Ibland känns hoppig Ja. Väldigt hoppig När han somnar Det var ja. det väldigt, väldigt. Det har hängt med något faktiskt. Några ja, drömscener. Ja. Men en sak som, som inte var eller som drog ner filmen lite tyckte jag var att de skulle klämma in så mycket. Mm. Det var lite synd. Uppbyggnad inför Justice League-filmerna. Jag, jag, jag tror det var väldigt få som fattar den här grejen med The Flash. Nej. Det gjorde, sen när du lutade och svarade, då En ja. Mm. ja, nej men så jag satte ju mm. i alla fall en tre av fem på den här. Det, är väl ja, det var kanske en 5, 6 och 10, någonting. Det är okej. Ja. Men, Men det var som du sa. Så. Först undrade den är den bra, sen mm. tänkte man inte vidare riktigt på den. Nej, och den håller inte för efteranalys riktigt. Nej, det gör den inte. Kanske bra att man inte tänker. <laughs> ja. Så en mild rekommendation mm. Vill du prata om någon mer? Uh, ja, alltså Lars von Trier vill jag ju alltid prata om. Jag prata, lite, prata lite Lars. När man får återgå till Melancholia så är med Charlotte Kensbo och, och sen är det ju för han använde ofta samma skådespelare hela tiden så. Här, mm. så, att han mm. så de hittar vissa, så här. sina favoriter tror mm. jag. Ja eller alltså att om man ser att någon funkar liksom, då funkar vad så vill han ha den nästa gång. Mm. Men de många har sett är varit med i Är det Melankolia, Antichrist och nu för min Ja, det tror jag. Men ja, och, eller, ja. och mm. sen. Alltså hon är, sen för är det ju här, Hon är ju den andra när mm. eh, den äldre hon, Vad är det hon heter nu mm. eh, Jag såg en film med henne Den här nu på Filmfestivalen Eller, eller var det Alltså på filmfestivalen i Skåla Med, eh, nu kommer jag inte på hennes namn så Det är det, det, ja. det kommer jag komma på i nattsedning I nattsedning, ja. Natt ja. Ja, ja precis det är ingen äh, film, i Melancholia eh, Ja, alltså hon som spelade eh, Mamman där Oh, eh, mamman där. till. För de var ju systrar. Mm. Eh, Charlotte och eh, Chris, dans. Mm. Jag kommer inte ihåg eh, att som spelade mamman där nu. Nej, men hon är ju i alla fall känd och så. Hon har varit mm. med också flera. Och sen var det han som spelade pappan där också. det, <laughs> så, men, det, inte det är ju. Det, är det, det Nej, det är nej. ju. Han är ju hennes man. Då, är som key, som är någon slags ja, expert där på, ute på rymden och sådär. Och och den där. Och han är, Det är ju han som hela tiden säger att det är ingen fara, ingen fara, planeten kommer inte liksom krocka med, mm. med jorden och det, För det har han räknat ut och, och sådär va. Och sen, mm. sen är det ju han som egentligen hela tiden har vetat det och försökte... Eller när han inser det, kanske inte vetat det från starten, men när han inser det sen så är det ju han som... Ja, är den svagaste så att säga. Då. Precis. Vi måste Och sen det är det den som man trodde var svagast mm, att säga. Nu eh, ja, ska ju du bara se den eftersom vi har, ja, ja, har, det, jag har det, berättat halva här. <laughs> man, är den lite roligare? Efter, än, efter, men, är, efter <laughs> den tycker jag så är det inga problem att se den kulja. Nej, absolut inte. Nej. <laughs> men men egentligen ska med du ju se mellan kulja med, med, så. med sån surroundljud ljud alltså. Måste du ju nästan göra. För att då ja, det men, blir men du ställer en, en skarsgård eller? Nej, men han är ju också både Salerno Alexander. Men Nej, jag menar ju... Men han är, är ju med också. Han är ju rolig, han som wedding planner där, ja. Den här Odo Kier. Odo Kier, han är ju också är... en typisk... Det är John, Hurt. Det John, Hurt. John Hurt. Han är ja. bra. Eh, och han är ju också... Han väljer ju verkligen ut sina skådespelare. Han är ju verkligen bra. Och så är det Charlotte Rampling ja. som är... Charlotte Rampling, ja, just mm. det. Det var ju den här filmen nu... 45 Years. Ja, mm. Den, det är också en film egentligen som gillar det, det är ju också hemskt va? nej, inte hemskt nu när jag såg den så gillar jag inte sluten jag passar, men är filmen slut nu? Mm, för det att är lite det så, är ju det här med den här kvinnan som har frysit infryst men han har aldrig liksom och, nej, det blir ju väldigt öppet ja, och, så och, och det jag gillar så jag att sådana filmer för jag vill liksom mm. att jag vill ha lösningen mm. det är lite både och faktiskt, ibland kan det vara kul att spinna vidare lite själv men ja, nej en del filmer passar med sånt slut oh, Ibland kan jag känna mig besviken Ibland kan ja, känna mig jag besviken direkt ja. Efter en sån film men att Ja, jag... jag var totalt besviken alltså mm. Var jag faktiskt För att det var så men sen Hela blev... filmen gick ut på det För att den började att han fittade brevet Och då, mm. då blev man där bara Kommer han åka dit och hur kommer mm. det gå Men nationella så... var din favoritfilm av Ja, som jag Ja mm. Det, det kan vi verkligen säga. För att jag var så tagen av verkligen att det kan ju hända faktiskt. Ja. Men, det det spelar på man. en herrgård i Trollhättan. Jaha. Mm. Jannis Tritt. Nej. Kjolholm är det. Kjolholm. Ja. Det är flott. Mm. Ja. mm. ja. Det är ett av de finaste slotten som vi har här tycker jag. Just med att de har en golf. Mm. Ja en golfbara. Ja precis och det är så stort att finna där. Helt rätt att spela in där. Mm. Det är ju, han är så bra på att se också vart han vill spela in ja, sina ja, pass, filmer liksom. passar så himla bra eh, ja. Så att eh, det är ju många som är kritiska mot honom och tycker att han är knäppskallig va? Men eh, han är inte det. Han har väl gjort några uttal värtom. som är... Lite jo, bra. Men, ja, men det alltså, var ju så du vet, tydligt hur det. Är det liksom, man är alltså, väldigt uh, klyftig alltså. Jag tyckte att ja, det var så, jag, så tydligt att det var ett skämt men folk fattade ju inte det. Nej, men det är det det ju det jag menar. Det är det jag menar alltså... Det är ju det jag menar mm, <laughs> Alltså han är liksom för uh, smart helt enkelt För resten av omvärlden Ja, ja exakt, precis Bra, att, Jag visste inte hur jag skulle säga att Han är för smart helt enkelt Och då, de som inte är lika smarta de vill gärna säga att han är knäpp För då är det färdigt va mm. Mm. Ja det är sant ja. det blir bättre. Så blir det vill du ta några mer Per? Men ska ni ge mig någon film som jag ska se till nästa gång eller? Om jag nu får ja, ja, vi, vara vi fler nya gånger här. Ja men Det, det... kan du ta ett tag ja, <skratt> ja det det. Det känner jag, jag vill absolut vara med flera gånger. <skratt> ah, ja, ja, ja. Jag gillar detta alltså. Jag måste bara plugga. Ja, visst, är det är skål. Jag Ja, alltså, absolut. Så, att... Men jag måste bara plugga lite. Mm. Mm. <skratt> För nu var han värsta experten här och... och då blev jag så här helt. Du vet, jag känner mig i varje avsnitt. <skratt> <skratt> ja. ja, faktiskt. <skratt> ja. Jag heter Welcome to the Jungle 2014. Welcome to the Jungle. with ja. The Rock. Nej, det är inte The Rock. Nej, uh -huh. det är Van Damme. Men det finns okay. en sån, det finns två filmer som heter Welcome to the okay. Med uh, två action. Ja, ja. Okay. Jag tänker bara på den äh, Guns Rose Roses här. Ja, ja <laughs> den är säkert med. Nej, det är nog i The Rose versionen. Ja, Säkert. Någon av dem måste vara med. Uh, 5,0 på en Av Rob Meltzer med Jean-Claude Van Damme. Mm. Och det är lite komedi den här. Det är inte no, okay, någon action-action som man brukar spela i. Unleash your inner beast, tagline. De ska ut på ett... Uh, ja, eller För att anställda på ett företag ska bli bättre team. Skickas personalen väg på ett vildmarkstäventyr wild på en ö. Detta urarta och bli snabbt för en flugornas herre för vuxna. Okej. <laughs> Helt Flugornas herre. Nu tänkte jag bara på David Cronenberg. Uh, mm. uh, det är också en uh, favorit. Inte just flugan, då, men uh, det är ju skans. Flugan är bra. Ja, men ja, det är bara för att jag gillar ju Jeff Goldblum då. Ja. Nu var det lite det där med hamsten <laughs> Han var ung alltså, Jeff Goldblum. Ja. Så, så det är bara... Så jag såg nog så mycket av film, själva filmen. så att han precis kliver ut där, vet du? För att han har ju inga kläder på sig. Då, då blir nog den filmen tråkigare ju länge filmen gick för det antar jag. Ja, helt rätt. <laughs> helt rätt. Mm. Han läser även folks tankar. Man... <laughs> så... Ja. Jag är nog rådnad Nej, men i alla fall så eh, den bästa filmen som han har gjort, David Cronenberg, är ju Scanners från 1981 med mm. eh, Michael Ironside. Så, Vad heter han Scanners? Scanners. Scanners, det är frågan det om han har sett Det kom in men, alltså, ju en uppföljare, men de bara försökte, etappet försökte liksom till ja. att göra någon... Jag är omslaget i den regeringen. typen att det exploderar? Väl ja, exakt. Ja. Jag, nej, han står där. Han är ju på omslaget förresten. Michael Ironside. Mm. Aha. Så, men det är ju från en senare del ja. av huvudet liksom. Ja. Det mm. är ja. just det jag illa. Weird Men ja, den har aldrig den har jag nog sett ja, jag kan inte räkna alltså. Det går kanske Jag sitter och det är som att jag börjar längta efter så vill jag se den igen. Men vi ta vill vi Titta, om. titta om, om liksom på den. Ja. Chris är en typisk snäll kille som blir totalt överkörd om översittaren Phil. Och de håller på att ja, Phil ska försöka trycka ner Chris. Mm -hmm. Mm -hmm. Vem är Chris och vem är Phil? Vem är Jean-Claude Van Damme? Nej, det är inte någon av dem. För Jean-Claude Van Damme han är ju överledningarnas experten. Oh, okay. Som håller i kursen. Jag gjorde så ni tappade hålen. Han tappade <laughs> nu ska <jag> vara tyst. <laughs> Nej, Det är ingen fara. Och... och Och då så <går> van blir uppe på en tio berden så, ja, så de får klara så de får klara sig själva det på henne uh -huh. och det blir lite komplikationer. Uh -huh. sex av tio rivaler till välkommen till jungeln. Uh -huh. Ja. Jag var på bio igen och vi gärna såg Ten Cloverfield Lane. Just det, ja, jag missade den här. Ja, av Trachtenberg med John Goodman. Mary Elizabeth Winstead, John Gallagher med flera. Har, har du sett... John Goodman. Ja. Ha? Mm. har inte jag ja, men han är hamster. <laughs> ja, förrigt, jag skulle <laughs> nej, att säga det. Att säga. <laughs> men har han inte varit det hela tiden. <laughs> men har du sett Cloverfield? Nej. Den är den är, <laughs> den är riktigt bra. Ja. Den är jättebra. Är det också med John Goodman? Nej, nej, nej, han är nej. inte med är inte Men Ten med. Cloverfield mm. Lane är en slags uppföljare till den här. Oh. Men det är väl mer som en så kallad spirituell uppföljare. För de har inte mycket gemensamt eller inget alls om man inte drar någon så här, halv, vad säger man långsökt koppling ja. okay. Kans, jag har kanske en möjlig koppling men det jag kan inte avslöja okay. i alla fall det handlar om en karaktär spelad av Mary, Mary Elizabeth Winstead som lämnar Norleans hon lämnar förlovningsring och nycklar bakom sig i lägenheten och drar från sin pojkvän ut på landsbygden Där hon senare på kvällen blir prägad av vägen. Och slås medvetslös. Och sen när hon vaknar upp så uh, finner hon sig själv i en underjordisk bunker. Oj. Som då är byggd av John Goodmans karaktär. Howard tror jag han i filmen. Han påstår att det har skett någon storskalig attack där ute. Så de kan inte lämna för att luften är förgiftad. Hon är ju väldigt tveksam till om han verkligen talar sanningen eller inte. Och det är det här som hon då får kämpa igenom hela filmen med. Och... Det, är nästan det låter som en ja. sån här jobbig <laughs> så <laughs> det... film. Jag tycker att det, är, att, att det är väldigt intressant för det är en väldigt spännande film men samtidigt så är det en extra dimension där man inte vet om hon ska lita på honom eller inte. Man vill väl egentligen att hon ska ta sig ut men man vet ju inte om hon ska det eller. Ja. Det är en väldigt rolig detalj tycker jag. Men jag tänkte först på när du säger det, att jag tänkte på den här boxing du vet, med eh, Julian Sands och eh, Nej, den har jag sett. Jag har kallt sett Du vet, han, eh, han vet, är, är, är ju förtjust i kvinna på avstånd va? Och hon är ju så här, hon skulle ju aldrig inte se att för honom. han är läkare och har en fint hus och sådär lite så här torris. Mm -hmm. mm. eh, och sen så eh, råkar hon nu så och, lika, och han hittar henne. Och eftersom han är läkare, han tar hem henne till sig och så är och så. Han är tvungen att amputera hennes ben tyvärr. Lite av förknävdår. Låt det som lite. Och, och, och då har ju han henne hemma. Då, sen, och sen var det meningen att när hon blir frisk att hon skulle få gåva. Men sen kommer han på att nej, men han gillar ju att ha henne där och så börjar han mm. och, så, sen, Men hon har ju armar och så kan liksom försöka slåss och rivas. så. Så plockar han ju av dem också då. så är där. Ja, så, och det för tjejer? så är det ju bara. <gör> utan uppta närmare och mer. Fast sen blir det ju så att det visar sig att hon har bara drömt Det Ja, <gör> lite som det alla sen. Men <gör> Jag har kommer att du vet att jag bara vet bara för att hur ska vi göra det här? Nej men det är just att man fångar in en hela liksom och har henne i sitt ja, eh, som liksom. Mm. mm. Ställer lite hundra. lite mm. lite så kanske. Men. Ja. Mm. Jag har en okay. äh, rekommendation och det är det att man inte ser någon trädlighet i den här. För den avslöjar alldeles ja. mycket. Och, och det inte ens gjort. en poster. Det är dåligt. Det finns en poster som avslöjar hela slutet i stort sett. Ja. Oj. Vilket är jättekonstigt. Vad syn. Så äh, ja, det är verkligen konstigt. <laughs> försök att undvika viss, så mycket som möjligt innan ni den. Jag tycker det är imponerande. Det är ju en regidebut av Dan Trachtenberg. Sen har han säkert fått rätt mycket hjälp av J.J. Abrams och... Matt Reeves, de är mm. producenter på det. Matt Reeves var ju han så gjorde Och uh, Dawn of the Planet of the Apes. Eller Rise of the Planet of the Apes. Vad har mm. du ja. Tvåan. ja, jag har bara sett första. Ja. Den ligger också på listan. Så de är ju rätt så mediterade nu. Den har jag också faktiskt sett. Alltså, fast jag, jag gillar ju den gamla origin. Alltså den mm. första, allra, allra mm. första. Färden. Gustav hade en eh, bioklubb här i stan. Mm. Då visade den på bio. Den jätte... andra första meningen. Ja, det var jättekul att se den på bio. Ja, det är klart. Ah, mm. Oj, häftigt. Ah, det var det. Nej, för att uh, den här man ser i att de är liksom mekaniska liksom på en vis. Mm. Eller mekaniska. Ja, den... Alltså, ah. inte, inte mekaniska, men. Det är... <laughs> ja, De uh, passar, alltså, det syns så väl tycker jag. Nu... Det var inte bra gjort. På den nu... gamla? Nej, på den nya. Ja, på den allra senaste ja. är det fruktansvärt bra gjort. Men kanske den. För det har kommit två nya nu. Ja, det har kommit två nya. Det är Rise aha, okay. of the Planet of the Apes och. Men det är den jag menar. Rise of the... of the Planet of the Apes. Mm, sen den Dawn of the Planet of the Apes. Så ni är en uh, bra jord. Jaha, okej. Okay. Uh, då kanske det var där. <laughs> <laughs> uh, kanske det bäst att jag är. Nej, men Rise of the Planet. Det är ju inte riktigt lika bra <laughs> där. Så det är ju, de har tagit det liksom med ett extra Vara, steg. <laughs> <laughs> men du menar inte den Tim Burton, apornas planet? Den jo är, alltså med, För den, den är ju inte så mycket data än när med så Holberg. Nu blandar det blandar inte till den, den, den, den, den här kanske kom för två år sedan eller någonting. Ja nej men då är det då, då ja. tänker du upprätt. Ja, då, ja, då tyckte jag att det, man såg väldigt, på vissa av vapnarna. Mm, mm. Kanske. Är jag bara kan ju säga så. så? Mm, ja ja, ett litet. Ja. Ja? Du får kolla ja, närmare. <skratt> <skratt> du får kolla närmare. <skratt> ja. <skratt> du får zooma in. Mm. Zooma in på vapnarna. Jag ser inte så. Så zooma. Zooma på vapnarna. Uh, är det någon som vill. Ah, jag, har dratt, jag har sett på Konan, Barbaren. Okej. Okay. 82, 82. 82 80 -tal, 80 -tal, 80 -tal. Ja, Konan, The Barbarian. 6,9 uh -huh. på inledningen. Det inledning. är ju, faktiskt en bra film. Uh, ja, han har okay. som <skratt> ung här nu och i andra för Han är ju också lite sen. Jag såg på oh. att du skrev på Twitter ja. eller vad det nu var utan jag hade inte du sett trodde för... att vad det sett en Ja, det har sett det förr än men, men det är lustigt att jag såg faktiskt stänt upp att det är tyska då. <laughs> så det var <laughs> så här är Ja, heter <laughs> förr alltså, ja. på 80-talet och så eh dubbat till tyska då. Och så hade de då för de är inte smarta eller när de dubbar, liksom, någon dubbar att man såg eller man hörde på det att det var någon sån här liten toniga bubbel vet så mm. gjorde rösten. Kan och det ju. <laughs> man kunde inte ta han eller han borde ju kunna tyska. Ja, exakt visst han, det är tyska. Han var en sån här liten fjantig gubbe. man hörde det där på rösten. Den mm. passade inte alls ihop med honom. Han kom där jättestor. Mm. Och sen bara sån här fjantig röst. Så att... Eh, ja, jag jag se om det? Bara för att jag hörde bara den här fjantiga rösten. Ja, jag, så jag förstår fattar ju ingenting. Jag bara satt och stödde mig på det. botte här. Ja, det blir <laughs> ju de Och det är är att de gör ju fortfarande det. Ja. Alltså, mm. Min ex-man är i ja, Trygstan och han, alltså, När vi har varit i Trygstan så... De dubbar ju allt, vet du, för de sitta läsa texter. Alltså, nu har det ju blivit bättre visst, men många grejer som de liksom gör precis det är fel. Mm. Men det måste, de måste ju vara konstigt ändå. Fast ändå är de noga med att ta samma person om de ska göra liksom... Mm. Och de hade en samma och en svarsnäggare. Ja. Mm. Exakt, <laughs> <laughs> annars blir det dumt. Ja, <laughs> <laughs> <laughs> Och en svarsnäggare, James Earl Jones. Han är mm. väldigt paffa att han var med. Jaha. Nej, det visste jag. Ja. Och, och Max, Max von Sydow, det såg jag nu när jag läste upp namn eller när jag mm, kollade namn när vi var med. Såg du inte det när du såg filmen? Nej. Men, <laughs> så, och, ja. han, han kanske var på tårar. Ja. <laughs> <laughs> är bara åh, bara, oh, <laughs> betyder, När man, ja. han har gjort många filmer. Peter. Max von Sydow. Ja, mm. väldigt många. Ja. Han är stor. Slave, Barbar barbarian, ja. Ett tyg. Ja, thief, kona. Mm. Mm. Vitman blir, Vitmans familj blir mördad och han måste försöka hämnas. Ja. <laughs> Alla 80 <-tals laughs> <film>. Ja, precis. <laughs> det är Martin frågade jag på Twitter också. Mm. när jag sett här och Han frågade om vad typ som himmel. Ja. ja, det är det nästan. Ja, det är det, det, är det. Ja. det kan man säga. I den brittiska versionen av filmen har man klippt bort scenen där hästar dör eller blir skadade. Okay. För det tycker jag de gör rätt i. Ja. För det, är det. Men menar du att de skadade djur? Vet, alltså, de var inte riktigt lika känd... noga kanske på den tiden. Nej. Så <laughs> ja. jag på Lite svin får man räkna med. Ja men jag tror Nej, det då. Men... Ah, okay. Ja okej. Det var hemskt. Ja, det jag ja, redan nu ja, det är liksom... ja, ja, ja, jag jag jag kan säga helt tull. Nej. Ja. Varför uh, uh. så snälla mot alla? Mm. <laughs> ja, det är ju jag de kanske bilar och sånt, tycker jag det vet Du vet det ju ja det, det tycker jag, det, jag, det, du tycker du jag. Ju, nej, det tycker jag att de ska klippa bort när de kraschar bilar <laughs> <laughs> ja, men, ja, det är helt okej. det är en helt ny Lamborghini eller någonting. typet men det är helt okej. Okay, ja. att det är, ja, det är lite, wow, lite det. too much tycker du nej det ska <laughs> <jag> inte lämna <laughs> får jag sex av tio i alla fall too ja. much is just perfect all right all right ja. jag more is more mm, exactly Mm. Jag har sett en eh, norsk film som heter Bölgen eller Vågen från 2015 av Roar Uthaug med Kristoffer Joner, Thomas Bolarsen, Laila Guddy med flera. Det här eh, handlingen är som följer. I Geiranger i Norge jobbar eh, se, ska jag inte prata norska nu. <laughs> jobbar seismologen Christian med att bevaka en spricka i ett berg en bit längre bort i fjorden som någon gång kommer att rasa. Men de vet inte om det är idag, imorgon eller om tusen år. Åh, oh, vad hejkigt. Eh, Först tänkte jag bara norsk film illa, men nu måste jag se den. Ja. otroligt nog igen. då växa här. <laughs> Otorligt nog så ras, så sker ju raset på hans sista dag på jobbet. Oh, okay. Han ska flytta till en annan eh, by oh, och det. jobba som säger som det är istället han det. tänkt. Men en, en, en enorm stor klippa rasar ner i sjön. här i fjorden där. Och skapar en flodvåg mm, det är klart. som forsar mot byn. Oj. Och de har ju räknat ut detta så de vet ju vad som kommer hända. Så när de får larmet så vet de att de har 10 minuter på sig att utrymma. Jag behöver inte avslöja så mycket mer. Den här har fått ganska mycket uppståndelse. Och jag förstår inte riktigt varför. Det är liksom en okej okay film. Jag tror att den, den har fått så mycket uppståndelse för att det är en norsk katastroffilm. Mm. Och det är ju utan tvekan den bästa norska katastroffilmen jag har sett. Trolljägarna då? Det är ingen katastroffilm direkt. Ja, ah, trolljägarna är, med är med en Med monsterfilm. Ja, ah, det är sant. Mm. Men det är kul att de slår sig in lite i mörskarna också. Eller? Ja. Så den, den är snyggt gjord och... Ja, hyfsat välspelad spelad och sådär, men den är ju väldigt klyschig och följer liksom mallen för den katastrofen. Mm. Jag vet inte ja, om jag har sett en enda katastroffilm som inte följer den mallen, men nej. Det är väldigt det tydliga det. mallar i, mm. <laughs> i stort sett alla katastrofer. <laughs> så man vet ju vad som kommer hända i stort sett hela tiden. Men de är bra ändå. Ja, de är liksom, de är väl oftast underhållande så, men. Uh, lite, lite besviken på den här Men uh, helt okej okay. Mm. är mm. det 3 av 5 Jag tror jag har gått över till 5 ja, det. det ja. Du får skriva <laughs> upp det på lapp Sen för jag måste se det. Mm. norska mm. Mm. Okej okay, då Har ni något mer att prata om? Filmväg Eller så som jag har sett Nej, Nu bara tänkte jag när jag pratade om norsk mm. Den här filmen som Du vet det är något uh, Och, Alien, och det är ju någon easy i Antarktis eller vad det är. Du vet, och så det är det. Fast mm. det är en amerikansk film, men de pratar ju norska så här. Och så var det något svensk. Nej, The Thing eller? Ja, just det. Ja. Ja, precis. Ja, 80. Mm. Den senaste, nej men den senaste ja. då. Ja, den har inte sett. Då är någon hörman med det. Ja. ja. ja. Mm. Och så pratar de ju både norska och svenska så här. För mm. att det ska vara en norsk station då. Ja, precis. Mm. Mm. Och då måste de ju slänga in någon, någon män där. Mm. Så att det ska verka. Oh, den är lite du. labbig faktiskt. Mm. Stunt och sådär. Har, har du sett båda? originalet är det ja. Jo, det har det med men, men den här, den är inte dålig den heller. Nej? nej. <laughs> jag tror att man blir sådär bara, oj. Vem är det som, sen ser de att det är någon, han jag gör nej öringet är det. I fel öra eller vad det Ja just det, något sånt där, är det. Och då är det ju, då har han ju liksom, den här saken har jag liksom. Men det är kul att de tar över. Ja, eller man, man måste verkligen kolla på detaljer. Sådär, för mm, att man mm. ska se vilka som... Ja. Spännande. Man måste liksom hänga med här lite. Ska vi hoppa vidare till Flickcharts? Mm. Mm. Vet du vad Flickcharts är? Ja, det var det du sa förut. att nu ja. ja. minns jag inte. Nej, man har två filmer mot varandra. Ja, ja okej. Okay. Ja. Och så får vi välja en av filmerna. Mm. Så här ser det ut. Så ja. Det är liksom som en duell. Ja. Man får ja, men, två alltså, filmer och så ska man välja... Vilken är bäst? The Matrix eller Me, Myself och Irene? Ja, men då tar jag ju Magic Harry, för att The Matrix alltså, jag har sett om dem hur många år som är som är eller The Matrix, jag har ju sett eller sett om dem, hur många <laughs> finns <laughs> det är väl bara där men mm. alltså, utan att, jag fattar fortfarande inte liksom, Nähe. vad handlar det om egentligen? Ja, du, jag antar att Matrix blir ner. Ja. Rösta nu va? Nej, jag, Nej men jag röstar jag... ner den direkt, jag... även jag... om jag gillar sån här science fiction. Alltså, för ja. det, eh... Min röst går på Matrix. Och för mig är det lite svårt eftersom jag tycker att Mima är ja, vet, en ja. av de roligaste filmerna. som. Jag tyckte det, men sen är jag osäker på om man tycker det längre. Jag tycker nog att The Matrix är bättre. Då blir det två mot ett, så då trycker vi på Matrix. Och sen har vi inte sett Silence of the Lambs mot Alien versus Predator. Då säger jag Alien versus Predator. Ja. Nej, jag tar Lammen till snart. Ja. Nej, jag... Ja, men jag gillar ju vissa, eh, vissa scener, mm. <laughs> men sen vissa inte. Nej, men den såg jag om för inte så jättelänge sedan. Den höll, sen mm. värjade jag. Då blir 2-1 igen. Ja, det blir det. Ja, <laughs> det blir 2-1 nästa gång också. Man, ja, det, det kommer ju alltid bli 2-1. Det var det jag mm. men det här blir ju den här honom, total recall. Total Recall mot Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. Ah, som jo, jag aldrig. faktiskt gillade av Tim Burton. Men jag tycker Total Recall. Ah, jag, jag gillar också Total ja, Recall. då. Ja, nu är det 300. Ja, Pet Peter, Peter Pan. Vilken konstig bild. Piotrus Pan. <laughs> Från på Nej, ja, är... ja, men det är ju, mm. det är ju ja. den tecknade. Mot I Am Legend. I Am Legend. Ja, ja, ja. Mm, det är jag är han, faktiskt... Will Smith ja, Vi köpte Peter Pan till mina barn och de har sett den några gånger och den är väl kanske inte den bästa Disney-filmen Nej, det, det är den inte I en Legend tycker jag inte är superbra heller i och för sig, så jag säger nu ändå Peter Pan Nej, ja, ja. ja, jag gillar Will Smith, där. Han, är, han är alltid bra Säger du då, per? Ja, jag säger också Peter Pan Oj. Va, va, Han gjorde en film med sin son, vad heter den? After Earth Ja, har du sett den? Nej För den skulle nej. vara jättedålig har jag hör. Ja det också hört Men jag vet inte Det var för att i avsläggningssånden Ja, de, de ja. Nej. nej det är nog sant <laughs> Har vi Napoleon Dynamite Mot Blades of Glory Kan vi klicka bort Blades of Glory För att du Okej då gör vi det Jag har sett den mm. Nej alltså jag hade inte sett någon Napoleon Dynamite um, mot Kid. Då får jag ju säga Kid. Ja. Du har inte sett den andra Nej Men jag tycker att Napoleon Dynamite Är bättre Karotekid. Nej. Karotekid Är det sant Ja först då blir det Karate ändå, va? Ja, vi var det Ja, för det är ju, det är ju en klassiker. Ja. Man har man inte sett den så måste man ju säga. Då har vi Ratatouille mot Back to the Back Future. Back to the Future blir really. det ju självklart. Jag Det var ju mest också bara för att det här datumet var ju också. Aha, 30, ja, ja. Fast det. Fast väldigt... ja. jag säger Ratatouille. Gör Jag säger tillbaka till framtiden. Alltså jag, men... jag gillar ju ja. Ratatouille också, men... Nej, tillbaka, Nej, tillbaka, men... tillbaka till framtiden är ju kult, Ja, kult, ja det är ju äh, guld, alltså. De, de kan man ju lätt se om man jobbar. De tröttar man aldrig på en del. Nej, det gör man inte. Nej, det gör man inte. Det är omöjligt. <laughs> då har vi Hot mot shoot Shoot'em Up. Shoot'em Up hade vi läxar. Ja, det mm. mm. Nej, jag äh, har inte sett några, Men då får jag bara gå på omstånd. Då, då får jag, Gustav, välja. Ja, då får ni välja. Ja, för vi har varit en topplista här också. Jag tycker mm. hotfass är bättre än shoot Shoot'em Up. Ja. Vi kör två till. Vi kör två till. Mm. Det då kul, det Då blir ja, det, det Fight Club mot American Pie 2. Fight Club. Ja, fight, fight Club, club. säger ja. jag också. Mm. Enhälligt. Och så kommer On Just One More Story bra. <laughs> um, the Purge, jag har inte sett. Men klickar vi bort. Då blir det License to Kill, Bondfilmen, mot Pirates of the Caribbean Dead. är De tar jag faktiskt, för att jag har inte sett jätte... det mm. Det är två av vet va? Jag kommer aldrig ihåg vilken som är vilken. Nej, jo, Dead ja, jag, är jag tror att det är två av dem. Ja, för att Bond står sig alltid. Även om han inte är den bästa Bondfilmen. Det är ju Sean Connery. Nej, ja. Daniel Craig. Nej, Som Conor, det är ju Bond. Ja, ja det är det. Jo, jo. Okej, okay. okay. men vi kör i alla fall Bond och så mm. tackar vi flickchart för idag. Ja, och då hoppar vi vidare på veckans fråga som Lukas ställer här. Hallå filmpodden, det är Lukas Astelund som talar och jag vill börja med att tacka för en bra podcast men sen har jag även en lyssnafråga till er. Vad hade ni för favoritfilm som barn? Det är jag väldigt nyfiken på. Det var allt. Hi, hi. Just det, nu... nu är det Nej, men han ja, gör det själv. Gör det själv? Ja. Åh. Oh. Ja, trevligt, trevligt. Och då tackar vi Lukas för det. Ja. Mm. Ja, så vet vi inte om vi ska tacka på som klipper jag på dig och skicka till honom eller, Men vi får se. Ja, vi får se. <här> ja, vi får se. <här> ändå. Mm. Kan vi nå dig någonstans och, om folk vill veta mer om dig? Ja, självklart. Det ska man gå in på min blogg. Mm. Uh, lusciousluxurious.blog.se Eller så finns jag på Twitter och Instagram. Mm, och där heter uh, du? Sola mm. uh, Jag brukar nu, nu är jag igång och ska boxa via mitt efternamn här för att alltid gör det. Mm. Kanske, jag kan göra ha, gör det gör. Det är ju mitt efternamn alltså Z-U-L-A-U-F som är Filip. Om man nästa säga så tror man att man säger S. Ehm... Ja, mm. nej, men man kan ju bara googla på mitt namn och det så kommer allting upp ja, på mig. Det med det. Ja, vi ja. skickar liten en länk. Ja. Och, och småning, mm. nu kör vi ta avslut. Mm. Ja. Är det någonting mer du vill... Jag vill påminna dig om att du ska se Melancholia. Ja. ja, och, och, och, och ja, antipröst. Antipröst, ja, precis Men vilken ordning ska man se dem då? Ska han... Äh, ja, ja, jag tycker jag egentligen att man ska börja med Melancholia för att jag vill att du ska okay. ligga liksom helt så här bara kanske och helt bara... Ja, du, du får komma med såhär syrgas och grejer. Så det är ett ja, steg ner i källaren och sen går man på Christ. Ja, det ja. är så. Det blir perfekt. Ja, mm. något är bra. Och så når ni på filmpodden.se facebook.com filmpodden, ett filmpodden och ett glarsed och ett pd på Twitter. Mm. Tack och hej! Tack och hej! Hasta la vista, baby!